Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održiv razvoj. Zmatrate li da aktivnim ključenjem organizacije civilnog društva građani mogu da prinjeti razvoj zajednice? O da, i te kako. Ovdje kod nas ne, jer same te udruge nisu složne, nemaju, nemaju isti cilj i kod njih prevladava borba za za fotelje, borba za stolice. Ako se građani uključuju te zajednice znači da mogu pokušati nešto napraviti, ne samo sjediti prekrštenih ruku. Smatram da je prije svega kod svakoga cilj svoj vlastiti interes, svoj vlastita dobit, a onda tek dođe ili interes zajednice. Ako se u neke udruge mogu čak uh, raditi natječaje, dobiti neke novce, ostvariti neke projekte, biti um, dobiti nešto što hoće. Ako ništa ne napravlja, ako se u ništa ne uključe, onda nemaju pravo se ni žaliti kakva je vlast, tko vlada, da njima nije dobro, tako da i te civilne organizacije su im prilika da i pomognu možda nekome, ovisi kakva je organizacija ili naprave nešto za sebi, za svoju zajednicu. Svijem preostaje izići na cestu i vikati, i tražiti svoje prava, a do njih jako, jako teško dolaziti, ako nema kakve podrške od ne, neke stranke, nego vladajuće stranke. kao što sam i najavio današnji gospod Milo Neći, centar za civilne inicijative iz S tema nam je Europski djan sudjelovanja građana ali i općenito. Aktivnost građana u Karolačkoj županiji i šire. Evo sam možem malo prvo prokomentirati ovu našu anketu. Tak, do, dobili smo razno razne odgovore. Od one strane, dakle, da, do, gdje ljudi razumiju šta se tu događa i šta znači civilno društvo do kako se zaključili polu baglovi odgovora. Ljudi nemaju vrlo ne stavo tome što su to druge građane i što je to civilno društvo. Meni su neko dva odgovora zapala, onak za uhoda da tak kažem. Ovaj, jedan odgovor djevojka mislim da je da govorila o radu i e, projekata i pisanju prikupljanju sredstava preko natječaja, to je po meni jedan ono najbliži odgovor od svih ispitanih. A, jedan građanin je spomenuo o demonstracije, naravno to je demonstracije javne akcije su uvijek zgodan i vidljiv način borbe za svoja socijalna prava i privlačenja nekakve javne pozornosti, ali to nije ono jedino s čime se udruge bave. Kod nas obično ljudi imaju vrlo maglovit stav i ne mogu razlučiti političke stranke od udruga građana. Bez obzira što su poli, i političke stranke, udruge građana već nekakvi 20 godina su naša stvarnost za političke stranke vidimo i čujemo ko preko javnih medija, no i, i o udrugama građana i civilnom društvu se priča jako puno, pogotovo u zadnjih nekakvih deseta godina, sve više su na uh, društvenoj sceni priča. Priča se ali dosta vrlo često možda u nekakom i negativnom smislu, uh, a tome svemu je zaslužna naša da tako kažem totalitarno povijesno iskustvo u kojima građani više percipiraju političke stranke zbog čega? Zato što uh, ljudi očekuju da vlast, neka vrlo abstraktna i maglovita vlast Uh, njima rješi sve njihove probleme zato nam ono mnogo bolje percipiraju političke stranke jer shvaćaju, naravno da su to organizacije koje se bore za vlast a udruge građana onda vrlo nejasne su tome jer udruge građana zastupa jednu potpuno drugu filozofiju a ona je da se ljudi samo organiziraju i sami rješe svoje probleme što je apsolutno skandalozno za većinu naših građana jer ne postoji takova društvena tradicija i povijest. Više se prihvaća neke inicijative koje dolaze baš iz uh, tog pravca vlasti ili ko što mi volimo reći od Ozgora, nego inicijative koje dolaze baš iz redova tih samih građana, dakle njihovih nekih susjeda, poznanika ili tako ljudi koji dijele slične probleme. To je, nažalost, povijesni model našeg ponašanja i ne samo našeg, nego svih ovih država i zemalja koje prolaze tu postkolonijalnu fazu razvoja. Ja bi čak bio slobodan to nazvati postfeudalnu fazu razvoja u kojima ljudi jednostavno imaju takovo povijesno iskustvo. Uvijek smo živjeli u nekakvom okruženju benevolentne diktature, bez obzira da li ona bila crvena, plava ili žuta, još ona žuto-crna i ostro -udarska. dakle model je uvijek isti i ljudi imaju vrlo taj abstraktan ono recimo stav ono za me čak često o vlasti govore u srednjem rodu, dakle u totalnom abstraktnom rodu dalo mi je posao, naredilo je ovaj, dakle ljudi imaju takav stav dakle da neko drugi, neko dozgo naređuje, uređuje njihove živote i očekuju od vlasti uglavnom da riješi sve probleme dok je ova kultura zapadne demokracije zapadnih društava drugačije. dakle tamo je poduzetnička kultura i u druge građana spadaju ono što mi nazivamo socijalno poduzetništvo, dakle ovaj, što sam ja danas napravio da mi bude bolje pa tako i u poslu ljudi na zapadu ne traže da ih nešto zaposli, nego gledaju kako da sami pokrenu svoj biznes i sami sebe zaposli. Dakle, imamo potpuno imamo drugačijan otklan, nijemo još uvijek tu feudalnu svijest, ovaj, dok na zapadu je ta poduzetnička kapitalistička svijest i to je ono što pomalo kod nas isto mijenja, pa tako i to poznavanje. Dobro, no, tu je i nedostatak kritike sprem vlasti. Da, da, da. Poduze... Pa, znači ta neka ono analogija poduzetničko društvo nosi sa s sobom kao model organizacije demokracije demokracija je pluralizam mišljenja i demokracija ima u sebi tu kritičnost jer dok je feudalna svijest podanička ona očekuje od drugih onih na, na vrhu da riješe sve probleme i onda naravno nema kritike a nema niti kritike na, ako ako ovi na vrhu nešto krivo naprave ima gunđanja ali nema kon, nema nema, kon, nema konstruktivnog samo Rađana, ovaj, i to je ono što je kod nas, ono, ali dobro mislim Hrvatska nije, nije tu najgorac obzirom samo tu u našoj blizini Srbija, Bosna, ne znam, Albanija, pa čak i neke zemlje Europske unije, ne, znam, ne samo Rumunska i Bugarska nego i Grčka i Turska recimo, su, Hrvatska nije u nekakvim globalnim razmjerima nešto ono, zadnja tuga da, da bismo bili previše pesimistični da hvaćemo.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 Što će tu radi? Što je to europski tjedan sudjelovanja građana? Pa Europski tjedan sudjelovanja građana se od 22. do 26. rujna provodi i obilježava u cijeloj Europi i obilježava dakle, jedan tjedan kada se posebno ističu djelatnosti građana, udruga građana, samoorganiziranih građana, a mi ćemo ga sutra u Karlovcu na neki način simbolično obilježiti u Centru za mlade u Grabriku jednim programom ovaj, koji će početi u 10. ujutro tiskovnom konferen... konferencijom na kojoj će se predstaviti nekoliko Karlovačkih udruga, Carpe, Dijem, Pickup, Centar za civilne inicijative, Udruga Mladih e, Poluga, Lepeza, brastvo Svetog Mihovila, dakle nekolicina Karlovačkih udruga koje dakle, svoje aktivnosti vode u ovom gradu. Nakon toga će biti također predstavljanje e, dva programa urbane kulture mladih, e, video zapisi i fotografije, to su ovaj festival urbane kulture nepokoreni grad, ovaj i Artika festival dobre zabave koji vodi udruga Karpe Dijem. Nakon toga u 12 sati ono što je meni vrlo zanimljivo iskoristio bih ovaj pozvati mlade ako nas slušaju, bit će jedna parlaonica pod nazivom Jesu li moguće promjene u karlucu na koji će doći srednjoškolci. Karlovački, već su pozvani i ono što je zanimljivo, doći će gradonačelnik. Dakle, doći će gradonačelnik Damir Jelić i kao prvi čovjek lokalne samouprave, a kao dugogodišnji ono, prosvjetni radnik sa iskustvom rada sa mladima i to je pravo, pravo mjesto i pravo vrijeme da ovaj, srednjoškolci sa prvim čovjekom lokalne samouprave rasprave i razmene iskustva o tome, da li su moguće promjene u Karlovcu ono što bih još tu dodao, mi je zanimljivo da će kao podlogu, dakle, e, se pustiti film, domaći dokumentarni film Pogled mladih, to je dokumentarac o aktivizmu i volontiranju mladih, tu kod nas u Karlovcu, u Puli, Čakovcu, i Marijeci, nekoliko primjera, dakle, mladih koji su uključili u ovaj rad svojih od lokalnih udruga, a voditelj cijele te par će biti naš mladi kolega Vjeko Šipek iz udruge e, Mladih poluga. Da šta se još planira organizirati to, to, to, to će samo po sebi mislim to je što se tiče samog događanja, dakle, prigoda da se predstavi ovo sve što ove udruge rade, ja mogu samo reći recimo, Bratstvo Svetog Mihovila organizira zajedno sa Carpe još nekoliko inicijativa ovaj sajom vlastelinstva, recimo, onda što ja znam Poluga radi svoje neke ono, koncerte za mlade, sudjeluje su u ovim uh, festivalima urbane kulture i u Artici, u nepokorenom gradu, ne znam, Pika provodi ove ekološke aktivnosti, ne znam, Karpedijem Dievom, recimo moja organizacija, mi puno radimo na jačanju kapaciteta udruga građana. Provodimo ovaj program pod nazivom emisija, koji nam financira nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, u okviru kojega ja izravno pružam tehničku pomoć i savjetodavnu pomoć razvoju udruga. Sve udruge recimo, srijedom mogu doći u centar za mlade u Grabriku i dobiti ono individualne konzultacije, a recimo, ono što mi radimo isto je edukacije iz neprofitnog socijalnog menadžmenta, tako da ono puno Puno pomažemo udrugama koje žele pokrenuti ono baš profesionalni rad, ne znam, prikupiti sredstva, zaposliti svoje ljude, pokrenuti socijalne programe i tako, tako da mi nismo zamislili da se odvija cijeli tjedan, nego da jedan dan u tom tjednu, dakle, iskoristimo za prezentaciju programa koje ove udruge pružuje. I kako su Karlovčani zainteresirani? Evo, iz ovih i same ankete smo mi dobili odgovore. Dosta kao što se sam rekao maglovite sudjelovanje na koji način mogu građani sudjelovati Pa građani mogu sudjelovati u razvoju svoje zajednice prije svega da se uključe u, po, u rad postojećih udruga zavisno dakle o njihovim potrebama eli dakle postoji širok raspon a, socijalnih a, usluga koje pružaju udruge od ekologije lokalnog razvoja zapošljavanja ne znam a, socijalnih programa za invalide i druge osobe, osobito ranjive skupine društva, postoje ženske organizacije, organizacije za zaštitu ljudskih prava, organizacije koje čuvaju, ne kulturnu baštinu, prirodnu baštinu i tako, tako da je to ono što naši građani moraju pomalo naučiti, da je ne jurišna vjetrenjače nemoguć, individualne akcije su nemoguće, dakle moraju se udružiti sa svojim bližnjima, kako se to obično kaže, i zajedno s njima e, napraviti e, socijalnu akciju ili nekakvu socijalnu kampanju za ostvarenje svojih potreba. Kako se to radi, opet to i mi pružamo tu, tu pomoć, savjetodavnu i tehničku i stručnu, e, osposobljavamo građane da takove inicijative pokrenu. Hvala što pratite. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ležena jednom ono, sramežljivošću po pitanju o, i konzervativizam možda čak i, i nekako ne znam, ono, ne bih rekao malog ali možda ovaj ono, ljudi su povučeni, ne vole se jako eksponirati, to smatraju neprihvatljivim, a ja u tom pogledu ne gledam samo ono karlovac, nego ga smještam u širi hrvatski kontekst i mislim da je ono, stanje je pozitivno kad se sve skupa pogledam. Što se tiče Hrvatske, A što se tiče, okaj onda ovu taj istočni dio Europe. Pa, ono mora Ti si od bio, glavni bio si i po Rumunjskoj, bugarskoj i tako dalje. Da, ono si dosta ovih tu zemalja. Sad ovih nekakvih čak novih članica Europske unije. Pa no da, mislim da Hrvatska definitivno u regije po tom pitanju prednja, ovaj pa mogu čak reći, ono, čak i pred slovenijom na neki način i, a dobro, to je nešto što je drugorazredno jel nas, nas treba prije svega zanimati stanje ono, u našoj kući, mene dosta ova mlada generacija onako nadahnuje. vidim da ne znam, studenti su se učenici ove godine samo izborili za nekoliko ove i prošle godine, ono, za nekoliko ono, značajnih inicijativa koje su njim, njima bile od interesa, ne znam, od ukidanja državne mature ili njezinog odgađanja, znam, do, a, ne znam, smanjenja sata, trajanja na 30 minuta, pa ne znam, početka školske godine, pa vruće im učionice, pa hoće da im bude hladnije, pa hoće ovako, pa hoće onako, to je nešto, dakle, gdje mlada generacija pokazuje taj nekakav socijalni aktivizam, što god mi mislili o tome, i dakle, ono, aktivnost želi izboriti za svoja prava, jel? Ove, to je bilo nezamislivo do prije recimo deset godina u Hrvatskoj. Evo gledajući baš organizacije civilnog društva, a dosta se tako bavimo i pričamo baš o problemu mladih i organiziranju mladih, evo izgleda da su Karolcu e, nekako po pitanju ovog sudjelovanja i želje za promjenama u zajednici aktivni bili građani u srednjim godinama ajde 25 do 30, to, to još uvijek uh, u, ubrajamo u mlade, ali dakle 30 i stariji. Pa, može biti, može biti, ja evo recimo ona, na pamet mi pada Nedavna, relativno nedavna, prije par mjeseci, možda pol godine, ova uh, peticija koje su udruge crvenog uh, civilnog društva vodile, peticija da se raspiše referendum za pristupanje NATO, što mislim da je bila jedna vrlo važna inicijativa i bio sam tamo na štandu i sudjelovao sam malo pomagao udrugama u organiziranju i provođenju toga i najviše onih koji su potpisivali su u stvari bili penzioneri. U mirovljenici. Dakle, vjerovatno, ona socijalna skupina koja više nema nikakvog egzistencijalnog straha, koja je svjesna da im mirovinu niko ne može ovaj, oduzeti i koja je ona po svojoj savjesti tamo potpisivala i tražila neka svoja prava. Recimo, to je meni bilo zanimljivo. Vrlo je teško uh, prepoznati socijalnu skupinu koja će u datom trenutku odreagirati. Imali smo i proteklih emisija nekoliko puta smo tematizirali te Bolonju, te ove srednjoškolske prosede i tako dalje. Znamo iz ove skorije povijesti baš što se tiče zapadnog svijeta da su upravo mladi bili taj glavni generator tih promjena i nejako uh, pokretač nekih gibanja dok evo danas u, i u civilnom društvu kreće dakle sa 30 godišnjacima pa nadalje. Ok. Ono, ono što se meni čini važnijim u toj priči jeste da te stvari kreću. Koja je socijalna skupina potiče to u ovom trenutku nije važno. A ako se malo promatrao ne znam događaje u zapadnoj Europi nekad krene od sindikata dakle od zaposlenog stanovništva, pogo. Po to u Francuskoj, ono kad je bio uh, uspješno srušen zakon o radu, recimo, i neke takve inicijative. Dakle, ponekad socijalne socijalne promjene kreću od radnosposobnog stanovništva, zrelijeg stanovništva, ponekad od umirovljenika, ponekad od mladih. Ono što je meni ohrabrujuće u Hrvatskoj da se nešto giba, dakle da te inicijative postoje, e sada, da li je u Karlovcu ne znam, srednja generacija malo aktivnija, da li su mladi, da li će se to za pet i pol godina ili petnesti pol godina promijeniti ili neće, to nije, ja, ja u tome ne vidim u ovom trenutku neki bitan pro, pro, problem, koliko ovaj ono stvarno oduša javo to da polako se stvari gibaju prema naprijed. Ja mislim da je još jedan glazbeni broj plaćamo onda lagano prema kraj naš. Si diapro na ole <bed> Ljudi vrlo često ne znaju jeste da mogu osnovati udrugu građana, to je jedna stvar malo bi želio reći o tome kako se osniva udruga građana. Dakle, udruga građana je neka vrsta kao poduzeća, ajmo tako reći, lokalne razvojne agencije koje mogu osnovati e, najmanje tri građana i pri tome dakle, oni tada aktivno kreću pružanje neke vrste socijalnih usluga, jel, na bilo kojem polju na kojem se opredijela, ekologija, socijala, bilo što. Ono što je tu vrlo bitno da većina naših hrvatskih udru... i karlovačkih, naravno, udruga građana nije jednostavno ustrojena po tom suvremenom zapadnom obrazcu, nego mi imamo onaj veliki masovni, dobrovoljački, populistički pristup u udrugama kada ono 300 članova tamo urla nešto, izvoljeva, pa se ne mogu složiti, pa se posvađaju i svi rade za badava. Recimo, one imaju 2000 kuna preko računa godišnje im prođe onako ne znam što jadni sami skupio članari na po 10 kuna i to tako većina udruga funkcionira nažalost i zato su slabe i ne, neuspješne ono što je zapadni model funkcioniranja udruga jeste da na zapadu udruge nemaju široko članstvo vi nigdje na zapadu nećete vidjeti udrugu sa par stotina članova udruge su, imaju malo članstvo ali veliki broj korisnika Dakle, udruge su više pozicionirane kao male razvojne agencije profesionalno zaposleno osoblje imaju i onda imaju, a veliki broj građana osjeća korist od e, njihovog djelovanja. Recimo evo samo neke od ovih udruga što smo danas nabrojili, na primjer Bratstvo Svetog Mihovila organizira sajam vlastelinstva. Ja kao građanin grada Karlovca... Meni je lijepo, kad dođem, kad tamo traje dva, tri tjedna ta priredba, onda ja imam nekakav ono, socijalni, kulturni, ne znam, tradicijski uh, ugođaj ili nekakav program koji mogu koristiti. Dakle, ja ne moram biti član Bratstva Svetog Mihovila, uh, ali uh, njihovim djelatnošću se bitno poboljšava kvaliteta mog života. Ne znam, pick-up sadi drveće po Karlovcu, dakle u mojoj ulici je posađeno drveće, dakle ja ne moram biti član pick-upa, ovaj, ali oni svojim djelovanjem poboljšavaju kvalitetu mojeg života tako dalje, tako dalje. Dakle, to je ono što je bitno da građani se obraćaju udrugama, da im se uključe na jednoj razini, da li kao njihovi dobrovoljci, da, da li kao njihovi korisnici, da li kao njihovi simpatizeri, pa onda ako postanu aktivni dobrovoljci, jednog dana možda i članovi ili profesionalni uposlenici takovih udruga. Dakle, to je model kako udruge funkcioniraju na zapadu i o tome mi je ono drago da svaki put u ovoj emisiji prozborim, da jednostavno tu vijest, tu informaciju širimo građanima jer mnogi naši građani jednostavno nemaju ono ispravno poimanje o tome što jesu udruge. Ali pa kod nas često prevladava mišljenje da kakve su to udruge koje imaju profesionalne zaposlenike. Odgovor je vrlo jasan. To jesu jedine prave i normalne udruge koje imaju profesionalno zaposleno osoblje. Zato što profesionalno zaposlena osoba u udruzi mora biti stručna za to svoje područje. Prije svega mora biti samostalna. Mora se samostalno pobrinuti za novac. Ovaj, Počeš od svoje plaće pa do troškova provođenja raznih kampanja. I građani moraju znati da jednostavno udruge i uopće sustav pa čak i država više ne funkcionira. Nije nikad u stvari funkcionirala samo mi smo se tako navikli življ, živeći generaciji u jednoj socijalističkoj državi, koja nas je navikla na to da će sve država rješavati, ali nema tog sustava, pogotovo udruge nisu takav sustav kao Djed Mraz, gdje bi građani mogli reći svoje želje i otići doma spavat, pa neko drugi da rješava njihove probleme. To je česta zabuna. Ljudi ono nazovu, pa zašto vi ne biste ovo? Pa ne bismo jer se ne bavimo time. Recimo, vi morate doći u udrugu i pitati čime se oni bave koje profesionalne socijalne usluge oni pružaju. To nije tako neobično, recimo ne znam, crveni križ je profesionalna udruga, zar ne? Dakle, ljudi su, znaju da postoji crveni križi da u crvenom križu ljudi e, profesionalno rade. Ono nekako jezgro crvenog križa oni zaposlenici. Naravno vi možete biti dobrovoljac crvenog križa, možete davati ne znam, krvu u akcijama skupljanja možete nešto dobrovoljno raditi, ali ono jezgro crvenog križa kao. Čini nekoliko profesionalno zaposlenih ljudi, zato Crveni križi jeste uspješna i dobra organizacija. I to je nešto što je i prije ono, u socijalizmu postojalo, to je to nešto što naši ljudi znaju. Ali im je neobično kad sad vide da recimo ima ekološka udruga koja ima pet zaposlenih ljudi, da ima ne znam, nekako omladinska udruga koja ima troje zaposlenih, da ima udruga invalida koji ima četvoro zaposlenih. A to su u stvari prave udruge jer onda s njima možete ta osoba na puno radno vrijeme zaposlena i ona potpuno posvećena i stručna da pruža određenu vrstu socijalnih usluga, a građani se tu mogu uključiti kao dobrovoljci, kao aktivni korisnici njihovih usluga ili ono kao nekakvi ono možda kasnije članovi zaposlenici. Kako e, lokalne vlasti reagiraju na aktivno uključivanje građana e, u život zajednice kroz udruge ili kroz neke inicijative? Pa ja mislim da su tu pogotovo u Karlucu, a inače u cijeloj Hrvatskoj, ali pogotovo u Karlucu, vrlo i pomaci u zadnjih nekoliko godina o tome svjedoči i ovaj sutrašnji, dakle, spremnost gradonačelnika da dođe izravno sudjelovati na ovakvim aktivnostima razgovoru sa mladima on se uvijek odaziva, dakle, već na to jednoj simboličnoj razini, kao prvi čovjek onog grada je vrlo spreman dolaziti, profesor Jelić na takve stvari i to se vidi ova nova administracija u zadnjih nekoliko godina je bitno promijenila svoj odnos prema civilnom društvu i meni se osobno čini da je to isto nekakve generacijske smjene, dakle ti nekakvi ljudi e, mlađe i srednje dobi jednostavno po, ono, po, po širini svojih znanja i opće kulture percipiraju te stvari iz zapadnog svijeta, iz demokratskog svijeta kao nešto normalno i sasvim, sasvim. Danas je u Hrvatskoj, hoću reći samo ono, posasvim uobičajeno partnerstvo između gradova i općina i njihovih udruga koje zajedno se javljaju na neke natječaje, objedinjuju sredstva i pokraću zajednički programe. Dakle, ono, i Karlovac je krenut. Misija Sektor 3 od 20 je zahvaljujući donaciji Nacionalni zakljed za razvoj civilnog društva.